«Ну, клас, прийду, музичку пограємо». Раскату відчув раптом незвичну припіднітість. «Слухай, давай з овочами допоможу». Задоволений, що може проявити свої якості, Раскату вніс пакети з овочами до нового дому Віроніки. «Все ж таки їй потрібно побільше позитиву», – вирішив він. Надто вже вона у скрутному становищі опинилася. Відчуття підтримки Ось що їй прописав би доктор Раскатов Двічі на день По 15 хвилин Що ж, здається, це він їй може запропонувати Втім, Вероніка, хоч і перебувала В стані повної невизначеності. Здається, не піддавалася панці І вела себе напрочуд спокійно Від неї віло Вмиротвореністю, покірністю і якимось легким жалем, яким у нас, здається, вже внутрішньо змирилась. Радіоне, ти справжній джентльмен. Дякую, сказала вона біля дому. Візьмеш сметани, коли йтимеш до нас. Я готуватиму голубці. Не питання, відповів він. Забили. Бувай, побачимось. Раскатов утримався, щоби не підморгнути їй, як те звик робити на серф-станції. Не питання. Забили. Що за слова у нього? Він, мабуть, вперше за довгі роки відчув, що серфін не тільки багато дає для внутрішнього світу людини, а й накладає свій відбиток. Ну і добре, ну і клас, що накладає. Задоволений, насвистуючи, розкатав, пішов додому. Сховавшись у затінку пальм біля дому, він увімкнув музику, розпалив кальян і зладував собі добротного міцного косяка. Життя склалося, саме так можна було назвати цю післяобідню картину в домі Роскатера. Біля плоту лежала в коробі нагодована бейбі-собака. Цуцики, насмоктавшись мами, з писком прилазили через краї короба і намагалися досліджувати територію навколо. Бейбі-собака дивилася на це очима, затягнутими собачою ситістю і тихим щастям від того, що її суть малі. Відчуваючи певне окрилення до того, аби подивитися на своє життя з перспективи, Раскатов розкурив сигарету з марихуаною та орлом злетів над буденністю, котра хоч не хоч підступала навіть тут, у Дахабі. Для цього, врешті-решт, Бог і створив наркотики, щоби можна було ось так, не торкаючись землі, припіднятися над мирською маєтою, покинути поглядом свої неповні тридцять три і побачити, що добре воно. Життя склалося. Ось що думав він у той момент – момент повноти і довершеності і відчув розкатом що сходить нове сонце над його обрієм сонце знання сонце зрілості можливо це його неповні тридцять 33 виповнюється і він нарешті перетинає якусь містичну межу пізнання пізнання якоїсь прихованої властивості буття Особливе, нутряне розуміння світу своїм червом, своїми тілесами. Все було повним. Цей початок рамадану, кальян, косяк, горнят кощаєм усе було для нього розкатове, знаками того, що життя склалося. Бажання змінитися прийшло до нього в серце раптово немов би несподівано але він опізнав його як опізнають старого друга воно затамоване желозним прикрите бравадою будню